Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, 87.9 in FM, entropia massima con Alberto Castagnola che torna nei nostri studi per parlarci di economia e non solo, gli lascio subito la parola. Bene, questa sera io vorrei partire da un qualcosa che ci ricollega, una notizia che ci ricollega a tutto quello che abbiamo detto anche l'anno scorso e quest'anno e poi <coughs> dovrei parlare di decrescita. Eh, questa notizia è apparsa sul uh, manifesto 24 di questo mese, quindi tre giorni fa, cinque giorni fa e, e parla di una cosa estremamente importante e grave, cioè sostiene in base ad un rapporto che ha potuto verificare eh, che esistono 150.000 punti in Alaska e in eh, Groenlandia dai quali esce dalla terra, dal permafrost, cioè dalla terra congelata, esce del metano. Questo è il meccanismo eh, più pericoloso, è quello che i climatologi stavano prevedendo e temendo moltissimo perché eh, significa che il, la neve, il ghiaccio, gli strati sottostanti di ghiaccio Eh, non riescono più a difendere la terra sottostante e quindi si sta eh, sciogliendo anche il ghiaccio contenuto nella terra, cioè l'acqua interstiziale che sta nella terra. Questo significa aprire la strada al metano e il metano è un altro gas molto alterante del clima, e che voi capite perfettamente c'è una differenza mentre con la CO2 noi possiamo fare qualcosa per modificare le emissioni di CO2 il momento in cui il metano uscisse in maniera sistematica e massiccia non siamo in grado di fermarlo oltretutto il metano rispetto alla CO2 ha un potere alterante riscaldante molto riscaldante più alto. molto maggiore quindi e in quel momento Quindi secondo almeno le analisi che ho potuto leggere eh, il meccanismo del riscaldamento sfuggirebbe alle possibilità di controllo. Già oggi noi stiamo ritardando troppo a ridurre la CO2, da quel momento eh, ci sarebbero in piedi in maniera parallela sia meccanismi diciamo di origine umana sia meccanismi del suolo stesso che comincia del pianeta che comincia a reagire A riscaldamento eccessivo. Allora Questa notizia sta in un articolino, eh, il titolo è ingannevole perché parla di bomba al metano, non è una bomba purtroppo, cioè un fenomeno ampio, diffuso e quindi bisognava dire forse assolutamente qualcosa di più per attrarre l'attenzione perché veramente potrebbe essere il punto di svolta che stavamo temendo da parecchi anni. E con questo, in apertura, <coughs> vorrei cominciare a parlare un po' di una cosa che di un aspetto della decrescita che abbiamo trattato, ma anche in maniera abbastanza superficiale, e vorrei provare oggi, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, di precisare alcuni meccanismi. Eh, sono dei meccanismi, eh, che potrei dire, teorici, nel senso quello che ci immaginiamo che dovrebbe succedere, Eh, sono però dei meccanismi molto concreti, molto materiali e quindi è su ipotesi di questo genere, cioè su percorsi, su processi di questo tipo, che i singoli governi dovrebbero ormai misurarsi. In realtà eh, stanno evitando accuratamente di affrontare tutto questo problema, cioè tutto il problema del cambiamento climatico e dei danni arrecati al pianeta e quindi è molto difficile come dire, fare degli esempi concreti di modifica dei meccanismi di produzione, di commercio, eccetera. Quindi il tentativo che io faccio è eh, partendo da eh, esperienze fatte, esperienze che sono in corso, esperienze che eh, si provano, però sono di dimensioni estremamente limitate, però corrispondono alla realtà che si dovrebbe verificare qualora finalmente sul piano politico e soprattutto delle politiche economiche si decidesse di affrontare in maniera sistematica e con i mezzi adeguati il passaggio al mondo della decrescita cioè il perdere di vista il meccanismo della crescita che invece si continua a invocare continua sui giornali specialmente in questi giorni e cominciare a ragionare su qualcosa di molto più realistico e molto più eh, come dire, rispondente ai bisogni della popolazione umana. Allora eh, è chiaro che qualcuno potrà non crederci, qualcuno potrebbe continuare a far finta di niente, però eh, tutte le informazioni e tutti i dati scientifici che ormai rappresentano una produzione piuttosto notevole vanno in questa direzione. E quindi eh, si tratta veramente di uno scollamento dalla realtà, cioè le forze politiche, i governi non riescono ad affrontare la realtà. Non fosse altro che per discuterne, per eh, fare una valutazione collettiva e vedere che, che posizione prende. Invece la tattica che viene seguita è quella proprio di ignorare il, quello che sta succedendo, quello che sta succedendo in particolare nell'ambiente. Nell e continuare a riproporre il modello vecchio che ha già dimostrato tutti i suoi limiti. Questo è lo stato uh, de degli atti. Cioè sarebbe anche come dire, interessante se un certo numero di governi si mettesse al, al tavolino e dicesse abbiamo visto tutti questi dati e riteniamo che siano sbagliati, non pensiamo di dover fare niente, eccetera, eccetera. ecco questa fase di materializzazione del rischio di materializzazione del problema è lontanissima dalla mente dalla immaginazione dei governanti e quindi ci troviamo in una situazione particolarmente eh, rischiosa e pesante allora io ho fatto mh, così ho organizzato un po' questo tipo di materiale che esiste e ho provo a fare in, alcune osservazioni cioè Partiamo da una situazione in cui eh, le materie eh, energetiche, quindi petrolio, gas, eh, altre, indipendentemente da quelle ah, riproducibili, eh, cominciassero a scarseggiare oppure queste materie prime energetiche eh, dovessero essere bloccate o ridotte fortemente, ridotte proprio ai consumi assolutamente essenziali per eh, passare perché l'incidenza della CO2 che deriva dal, dal fatto che viene bruciato il gas e viene bruciato il petrolio eccetera, ha superato certi limiti, questa è l'ipotesi allora, le prime misure che dovrebbero essere adottate sono eh, semplici, cioè il risparmio energetico, cioè è una cosa molto banale il risparmio energetico che cosa significa? Significa continuare a produrre nella stessa maniera e secondo lo stesso schema organizzativo però consumando meno energia quindi significa evitando gli sprechi, evitando le perdite eh, lavorando diciamo, sui margini di riorganizzazione semplice che non richiede investimenti per eh, cominciare a consumare meno energia cioè la domanda di energia dovrebbe essere drasticamente ridotta Questo è il primo passaggio, quindi è a parità di produzione. Quindi in sostanza eh, si incide soltanto su un lato del problema, del meccanismo economico, si incide soltanto dal punto di vista dell'alimentazione energetica. Quindi il discorso è come si fa la, il risparmio. Esistono delle esperienze che stiamo studiando in questo periodo anche in ambito sindacale, il discorso è molto semplice con soltanto prendendo in considerazione i diversi tipi di consumo energetico di un'azienda di una certa dimensione e introducendo delle variazioni quindi introducendo delle misure di risparmio dalla parte dell'energia attenzione continuando a produrre come prima si arriva a poter ridurre dal 30 al 40% quindi già questo Che cosa significa però? Significa che in tempi molto stretti tutte le industrie dovrebbero adottare questo tipo di misura. Ecco, allora ripetiamo il concetto perché è importante che non ci siano fraintendimenti. È possibile garantire lo stesso livello di produzione di beni e servizi risparmiando... Uh, il 30-40% dell'energia se si adottassero appunto delle pratiche di risparmio esatto. intelligente. Questo perché il sistema è stato concepito eh, sempre senza avere preoccupazioni dal punto di vista del rifornimento energetico e eh, tutte le tecnologie attuali sono state concepite senza tener conto del, del gravame. dal punto di vista energetico che ognuna delle produzioni ha alle spalle e quindi evidentemente ci possono essere degli errori di tipo aziendale e quindi queste cose possono essere modificate a parità di produzione. Obiezione dell'ipotetico imprenditore o organizzazione imprenditoriale? Per attuare questi risparmi sono necessari degli investimenti perché bisogna modificare il sistema produttivo forse anche quello della distribuzione noi siamo in crisi, non possiamo farlo ci dispiace rivederci. Il primo passaggio è eh, senza investimenti cioè la prima cosa che si può eh, proporre e far capire eccetera eccetera è quella senza investimenti cioè in sostanza sono misure di riorganizzazione Eh, voglio dire, se si, faccio degli esempi molto banali, ma che abbiamo visto realizzare in pratica, eh, quando si hanno degli uffici open, quelli aperti, con centinaia o migliaia di operatori che lavorano sui computer, gran parte di questi, quando si alzano oppure quando escono la sera o all'orario del pranzo, eccetera, non chiudono i computer. Quindi lasciano i computer in stand-by, ma aperti e accesi. Allora, soltanto introdurre delle norme o dei piccolissimi adattamenti del computer stesso che appena resta è, si spegne automaticamente, si spegne spegnendo anche il rifornimento energetico, si può arrivare a un risparmio del 10% del totale consumato fino ad allora. Che è una bella cifra se uno ci pensa un attimo perché si tratta semplicemente di modificare alcune abitudini che, derivanti sempre dal fatto che c'è questa noncuranza verso il dispendio energetico. Quindi non richiede nessun investimento e quindi si tratta semplicemente di dare fare degli ordini di servizio all'interno di un'azienda. Però in generale, se si parla di riorganizzazione Molte volte per esempio sfalsando eh, gli orari di entrata che non costano niente, cioè si tratta semplicemente di studiare quali sono i flussi di persone, dove arrivano, quando arrivano, con quali ritardi eccetera eccetera, è possibile ridurre il consumo di energia da parte del, degli ascensori o tutta la parte di ener energia derivante dal caldo e dal freddo, cioè refrigeratori o, o, o riscaldamento. e quindi è possibile avere dei risultati piuttosto notevoli, ripeto, con senza investimenti. Il problema degli investimenti eh, quando nasce, entriamo nella seconda fase, cioè entriamo nella fase in cui eh, si devono ridurre le produzioni. Cioè, in sostanza non è possibile continuare a consumare esattamente lo stesso ammontare di energia precedente a parità di produzione. e si deve cambiare la produzione. Allora lì cominciano degli oneri per le aziende, però attenti, sono degli oneri sempre organizzativi, di responsabilità organizzativa, eccetera. però il problema grosso è grosso che questa eh, scarsità energetica significherebbe in ogni caso, perlomeno sicuramente nella prima fase, che il petrolio comincerebbe a costare 100, 150, 200 dollari al barile. Quindi immediatamente le aziende produttrici di elettricità alzerebbero le loro tariffe, quindi in pratica la, la struttura produttiva, cioè l'azienda industriale che realizza oggetti, prodotti, eccetera, si troverebbe condizionata a monte o da delle tariffe particolarmente care e quindi dovrebbe rifare i suoi calcoli. Il terzo passaggio, questo non appena ci si renderà conto che la situazione è talmente grave da richiedere un lavoro più lungo, cioè un, lavoro, un impegno quindi non un transitorio non soltanto limitato in un tempo, eh, bisognerà fare che cosa? Modificare i prodotti, cioè in sostanza vedere se i prodotti con uno studio accurato del singolo prodotto possono essere realizzati impiegando meno energia, quindi adottando delle meccanismi produttivi. Questo è possibile farlo solo in certe produzioni, non in tutte, e quindi bisogna studiarlo. Lì ci saranno degli investimenti. E allora, da Entropia Massima stiamo parlando di riduzione del consumo energetico con Alberto Castagnola e facciamo una pausa musicale vi ricordiamo il numero di telefono. che potete utilizzare se volete intervenire nella trasmissione 06 49 17 50 lascia che una lirica cominci Fa che ti convinci, la costa da il Mazzaro Manluigi Perché quando attocca, visco con il punto migliore se un blef alla fine si scopre, resto in posizione Senza guardia fissa, e chi fissa troppo forse è un poliziotto In pista si sentono le solite subrette E chi resta per strada ci riflette, uno 9, -9 Con un piano migliore dei dannati faremo una nazione Nella confusione, la mente resta pulita Qualcuno si prepara a una sfida C'è chi scusa inventa C'è chi si spaventa C'è chi resta bianco e per questo rappresenta Niente impossibile E se sembra così, Resta qui forse puoi capire dove va a finire la storia non lo vedo Come l'orizzonte se il mare uguale al cielo Ma ci credo E convince per la forza che sale C'è un motivo se il nemico vuole attaccare Sono vittime complotti Quelli che separano la sorte di morti Vittime nostalgio Oppure prepara il coraggio di stare a un complotto Rischiando, scegli il sentiero La strada che prendi e il prezzo che paghi, Se non sei sincero Intime conflotti da sempre Hai ferri tra sfie, le grade polizioni Merda! Una volante vola a basso, pare vada a spasso, pare che ti branca a scanso, La strada non si apre e si chiude per forza, ma io so chi è che la fa sporca Scoverò una serpe dove si è nascosta, prendo per mano una vittima dispersa Costa nostra, cazzi, loro, spero per l'inganno dell'impero, sei minore cariche, la voglia di colpire in maniera inesorabile, gira tra la gente incontrollabile, sotto il controllo il dominio, mi esprimo nella quieta e porto il delirio, e anche se si ridono, sting, spingo, brado, contro la menzogna in apparato sulla traccia me ne vado, senza fare troppe impronte, tanto coi fighetti non si confonde e non risponde, tiene abbastanza, chiuso nella stanza, cova vendetta nella panza, quando lanza Si ha il nel corpo, o resti una vittima o prepari il tuo complotto. Sono, solo vittime e complotti quelli che separano la sorte di molti. Vittime e ostaggio, oppure prepara il coraggio di stare a un complotto. il sentiero, la strada che prendi, il prezzo che paghi se non sei sincero, vittime complotti da sempre, ai ferri corti, non spie le grandi poliziotti. Mondoros 87.9 in FM, dopo la pausa musicale riprendiamo il discorso importante, direi decisivo, sull'energia, sull sulla riduzione dell'uso dell'energia da parte della, della nostra società industriale, del modello produttivo dominante, cosa tutt'altro che facile eppure assolutamente urgente. Quindi, non so, volevi dirmi qualcosa ancora? Sì, volevo chiederti, interpretando, vestendo i panni per me assolutamente inconsueti del, <ride> dell'imprenditore, eh, dunque, ma anche se io, imprenditore coscienzioso, mi rendo conto dei problemi del pianeta, della specie, dell'ambiente eccetera, il mio primo problema è quello di garantire che l'azienda continui a fare profitti altrimenti poi vado in crisi, devo chiudere, devo licenziare. Quindi queste modifiche purtroppo mh, immagino che riducano i miei profitti e quindi mi dispiace, dovrebbe intervenire lo Stato casomai con dei finanziamenti, allora potre se ne potrebbe riparlare. Io sto cercando di immaginare una situazione in cui l'emergenza è chiara per tutti quindi in cui ci siano delle misure anche diciamo coercitive o comunque una pressione estremamente forte e soprattutto una pressione che viene esercitata alla pari per tutti gli imprenditori quindi che poi alcune aziende o alcuni impianti abbiano delle esigenze particolari o debbano essere Diciamo, esentati o, o a essere agevolati, questo è da vedere caso per caso. Insomma, cioè, bisognerebbe vederlo. Quello che mi sembra importante è capire che il meccanismo dei profitti rimarrebbe praticamente quello che c'era prima, eh, se tutti quanti gli imprenditori affronteranno il meccanismo del risparmio. Cioè, se, anzi, quelli che risparmiano uh, per primi. si troveranno in una situazione di vantaggio rispetto a quelli che capiranno dopo o avranno maggiori difficoltà. Eh, un sistema di incentivi è pensabile, eh, però mi domando se, eh, data la situazione di crisi generale, di scarsità di risorse pubbliche, eh, sarebbe suffi sarebbero sufficienti eh, i mezzi attualmente disponibili per... un sistema di incentivi così ampio perché riguarderebbe praticamente tutta la struttura produttiva quindi ho, io invece da, da economista eh, temo di dover dire che forse gli incentivi dovrebbero essere concentrati sulle aziende che devono affrontare immediatamente perché il loro uh, spreco energetico è troppo elevato quindi in sostanza facendo il discorso all'inverso Eh, dovrebbero essere incentivate le aziende che incidono di più sul danno ambientale. Ma questo presupporrebbe un intervento intelligente dello Stato, una politica economica dello Stato, certo. che eh, in base ai dogmi neoliberisti è assolutamente vietata. È vietata, però eh, tutti il liberismo non tiene conto di quello che sta succedendo sul pianeta. Quindi questo è il passaggio, se, certo se non succede nulla, tutto il discorso che stiamo facendo in questo momento decade. Eh, la mia tutti gli scienziati del mondo lo dicono cioè, quindi forse... La mia preoccupazione è che invece eh. non, non abbiamo questa speranza Ultimo passaggio, sempre parlando in termini di risparmio energetico eh, c'è la possibilità di riprogettare i prodotti cioè in sostanza av avendo presente sempre che nella fase di progettazione magari 5 anni prima o 10 anni prima eh, Il, ogni bene è stato concepito, ideato, proprio eh, senza nessuna idea del dover risparmiare sull'energia e quindi sia nella fase di produzione che nella fase dell'organizzazione eh, produttiva eh, dovranno essere introdotti dei, delle logiche completamente diverse. in qualche caso potrebbero essere costose, in altri casi io credo che si avrebbero delle sorprese, cioè sarebbe possibile avere un oggetto che svolge la stessa funzione senza danneggiare l'ambiente, e senza consumare in eccesso delle risorse ormai scarse. Quindi, però questo richiederebbe come una specie di rivoluzione culturale nella mente degli imprenditori e soprattutto nella fascia degli imprenditori che eh, come dire curano l'innovazione, curano la ricerca perché è in quella fase lì che dovrebbero essere introdotti degli usi e costumi risparmiosi rispetto alla concezione stessa del prodotto quindi è tutto un discorso, io lo capisco perfettamente, vorrei essere esplicito con gli ascoltatori, cioè non è che non mi rendo conto di quello che sto dicendo, però Eh, mi sembrava importante che aprire questo discorso e cominciare a discuterne un po' insomma cominciare a, a parlare eh, questo per quanto riguarda l'energia eh, lo stesso discorso cambiando le, le proporzioni anzi in misura probabilmente maggiore si deve fare per l'acqua Quindi noi siamo abituati specialmente nei nostri paesi in italia eccetera avremo il rubinetto e l'acqua normalmente esce già se uno va in sicilia non è esattamente così no e quindi bisognerebbe immaginare una situazione molto siciliana però assolutamente diffusa in tutta in tutto il paese e allora in più ci sarebbe il problema che eh, Il prelievo di acqua, cioè l'acqua prelevata direttamente, quindi o prelevata da un fiume o prelevata da una fonte sotterranea, eh, sarebbe eh, come dire, sottratta ad altri usi tipo quello alimentare, cioè all'irrigazione per la produzione di beni. Quindi il fatto di dover risparmiare l'acqua riducendo il più possibile i prelievi comunque effettuati dovrebbe diventare una priorità abbastanza eh, assoluta, cioè con l'energia si potrebbe scherzare avere dei margini eh, di aggiustamento, con l'acqua prelevata credo che non ci sarebbero margini. Non so se è abbastanza chiaro questo discorso. Cioè, il tono è un po' minaccioso. Ma sì, insomma... credo che si debbano considerare anche il recupero, per esempio, delle acque piovane, oppure non utilizzare l'acqua potabile sì. per usi che non siano di. di, di... Certo. Noi ormai, abbiamo, insomma, per no? esempio, noi abbiamo ancora un sistema, sia nelle industrie che nelle case, in cui eh, le acque sudice. vengono mescolate con l'acqua più o meno pulita, derivante per esempio da quella che avanza nella bottiglia quando uno ha finito di bere a tavola, no però vanno a finire tutte nello stesso canale. Per fare un doppio canale ovviamente bisognerebbe costruire le case in una maniera diversa, quindi la questione non è così facile, però dovremmo cominciare a pensare almeno per le nuove case a creare dei circuiti diversi. Il secondo passaggio è quello dell'acqua piovana, perché ormai noi siamo abituati, questo sia le industrie che le abitazioni, a fare ricorso all'acqua che viene, eh, arriva con acquedotti e il sistema di distribuzione, diciamo sostanzialmente quello urbano. Invece bisognerebbe reintrodurre il discorso dell'utilizzazione dell'acqua piovana. Questo richiederebbe chiaramente... la creazione di serbatoi cisterne, via dicendo, però sarebbero anche degli investimenti diffusi, no? Cioè ognuno dovrebbe ogni condominio dovrebbe fare il suo, insomma non dovrebbe essere una cosa particolarmente pesante e nemmeno per le, per le imprese. Certo, la soluzione finale sarebbe meglio Eh, pensarla con le, i nuovi capannoni che dovrebbero essere dotati di un sistema di raccolta dell'acqua piovana direttamente utilizzabile poi nei sistemi di raffreddamento del, dell'impianto. Eh, il, il, il terzo passaggio che dovrebbe essere previsto per l'acqua è quello del eh, riciclo, cioè bisogna ridurre proprio eh, il consumo di acqua, cioè qualunque, da qualunque fonte provenga aumentando il riciclo quindi in sostanza che, un po' di che, quello che dicevo un attimo fa ma insomma un po' più eh, pesantemente cioè intervenendo sul circuito dell'acqua in maniera più pesante va bene, allora questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM vi ricordiamo il numero di telefono per chi volesse intervenire alla trasmissione 06 49 17 50 Not sure how much of that means I'm not sure how far away that doesn't really. I get that I've had it explained to me far too many times but I do try and I like to think that one day I'll get back everything I've given and you say. E allora sfumiamo 879 Onda Rossa, stiamo parlando di problemi drammatici, problemi concreti, attualissimi e, e dobbiamo registrare appunto la eh, noncuranza, l'impotenza, l'idiozia della politica. Eh, non so, scegliete voi l'aggettivo oppure sceglieteli tutti quanti, nel frattempo vi dico per inciso Molto per inciso che questo pezzo si chiama Phoenix non so se è dedicato alla città dell'Arizona, se non sbaglio, oppure alla Fenice che risorge dalle sue ceneri, davvero ci sarebbe bisogno, di Alison Crow mentre quello precedente era l'UX rap italiano. Do di nuovo la parola ad Alberto. Allora, l'ultima fase, come al, al solito, diciamo come per il risparmio energetico, sarebbe quella di... Eh, Scegliere i prodotti, cioè ridurre i prodotti troppo legati all'acqua, cioè che hanno richiesto troppa acqua nelle fasi precedenti di preparazione, sistemazione, eccetera, e successivamente riprogettare questi stessi prodotti così dannosi. E, tanto per non andare troppo lontano e non pensare ai macchinari, impianti, eccetera, eccetera, una mucca eh, diventerebbe immediatamente... oggetto di una dura selezione perché una mucca da carne eh, consuma più di 5.000 eh, litri d'acqua per essere allevata eccetera cioè è uno di quegli oggetti che noi dovremmo cominciare a vedere con estrema preoccupazione andiamo avanti eh, tutti questi passaggi queste varie fasi come capite bene sono validi non soltanto per il risparmio energetico, ma per tutte le materie prime industriali. Sono circa 40 queste materie prime industriali, per ognuna di esse, siccome per molte di queste, come abbiamo già detto in una precedente trasmissione, siccome per alcune di queste negli ultimi 40 anni abbiamo consumato più dell'80% delle risorse, Nessuno si chiede eh, che faremo nei prossimi 40 anni solo con il 20%. Invece, una domanda di questo genere, per risorse importanti che vanno dal rame all'alluminio, eccetera, eh, dovrebbero far partire immediatamente un meccanismo di risparmio come, che segue la stessa logica di quello per il risparmio energetico. Il consumo dell'acqua è enorme anche per il comparto agroindustriale, pensiamo soltanto alla follia, insomma non lo diciamo da questa, solo da questa radio, l'hanno detto anche parecchi esperti della produzione degli agrocarburanti eh, che non solo appunto toglie terreno all'alimentazione umana ma oltretutto eh, per queste piantagioni richiedono tantissima acqua e così alcune che danno legno in tempi rapidi perché crescono molto, oppure magari danno olio da palma, ecco anche queste richiedono tantissima acqua. Io volevo ricordare che parecchio tempo fa, proprio da questi microfoni, Eh, parlammo di una ricerca che aveva dato dei buoni risultati di irrigazione in Mongolia che è una zona praticamente di steppa quindi semi desertica, in cui l'acqua è pochissima e in cui si è potuto attraverso lo dico proprio in due parole attraverso un sistema di irrigazione a goccia quindi con molta poca acqua a far crescere delle piante e anche dei prodotti utilizzando quindi pochissimo questa risorsa preziosa ecco se questo tipo di utilizzo venisse generalizzato anche nelle zone Dove ancora l'acqua non è così scarsa, sarebbe un bel passo avanti, sì, infatti questa è la parte più creativa, diciamo, quella che potrebbe rappresentare delle, presentare delle sorprese. Perché ho visto lo stesso l'altro giorno delle, delle informazioni su eh, come vengono fatti dei progetti mo modelli, del modello insomma, dei progetti che riguardano in genere una sola zona. perché sono tutti tondi di terra che viene trasformata perché l'irrogatore è al centro gira e quindi copre tutto quanto il terreno in questa forma rotondeggiante e a distanza ce n'è un altro e via dicendo e con un tempo abbastanza ridotto tutto il terreno cioè l'intera zona, l'intera valle eccetera si trasforma in un posto dove c'è l'acqua e può essere utilizzato per la produzione di alimenti o di altri prodotti agricoli. Allora, tutto questo si può fare, questo richiede dei soldi, nel senso eh, ci sono degli investimenti da fare, però eh, stiamo cominciando a, eh, dovremmo porre il problema nei termini, come si fa a nutrire una popolazione in aumento, eh, dati tutti questi problemi. e quindi eh, bisognerebbe che questi progetti che sono ancora così eh, sperimentali per dire un poco eh, dovrebbero diventare invece oggetto di un'analisi economica eh, quando diciamo correlata con l'andamento della popolazione e quindi bisognerebbe cominciare a pensare a spostamenti di popolazione bisognerebbe cominciare a pensare però avendo già apprestato un ambiente completamente diverso e che tenga conto delle modifiche del clima eh, complessivo. Eh, La stessa questione quindi del risparmio dovrebbe essere per tutte le materie prime provenienti da altri paesi industrializzati o da paesi del Terzo Mondo. Il riferimento a quelli già industrializzati è in parte alla Cina. Eh, per esempio per tutte le cosiddette terre rare che sono una quindicina di eh, metalli eh, che sono eh, di estrema utilità per per esempio i telefonini eccetera quindi sono eh, utilissimi per prodotti avanzati eh, la Cina ne possiede il controllo del 93% allora questo significa che bisognerà trattare con il governo cinese per sapere qual è l'ammontare delle esportazioni che intenderà fare di anno in anno, oppure quali impianti delle grosse imprese che eh, controllano il settore dovranno essere eh, realizzati in Cina per utilizzare, se vogliono utilizzare queste questi materie prime. Allora, cioè, questo significa che cambiano proprio i rapporti di forza tra paesi e, a livello internazionale. L'altro punto importante, cioè l'altro versante di cui non abbiamo parlato, è quello dei consumi. Quindi eh, tutti i consumatori dovrebbero fare dei ragionamenti dello stesso tipo. Quindi in sostanza dovrebbero non solo risparmiare i consumi di acqua, di energia, eccetera, ma dovrebbero anche eh, selezionare i consumi tenendo conto o del loro potenziale di dannosità del loro potenziale invece di amicizia rispetto all'ambiente, cioè che possono essere per esempio recuperati per la quasi totalità, possono essere riciclati e via dicendo. Quindi dovrebbe proprio cambiare. Oh, questo, quando si parla di consumatori, eh, però attenzione, non stiamo parlando di una famiglia che si mette a dieta, non so se cioè delle soluzioni individuali, stiamo parlando di consumatori che cominciano a pretendere dal rispettivo supermercato prodotti completamente diversi da quelli che sono costretti a acquistare oggi, cioè in sostanza ci vorrebbe una specie di movimento di popolo che imponesse la possibilità di consumare in maniera completamente diversa. Quindi stiamo, quindi tutto, oh, per, per quanto riguarda il riciclo. Eh, sarebbe importante che per esempio in una città come Roma ci fosse un controllo attivo dei cittadini per vedere dove vanno a finire le materie prime riciclate e soprattutto che cosa ci si fa. Nel senso che, per esempio se con 600 lattine di alluminio si fa una bicicletta eh, dovrebbe essere importante sapere quante biciclette si possono fare in un giorno con le, scatole, con le lattine eh, diciamo recuperate a Roma e queste biciclette dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini per andare in giro a Roma invece che eh, avere delle macchine che consumano petrolio eccetera eccetera cioè voglio dire noi, è questo che noi do, quindi sto, non sto parlando di sacrifici individuali o di attenzione individuale Sto parlando di una maniera completamente diversa di concepire il rapporto con il consumo e una maniera di massa di concepire il rapporto con il consumo. Eh, per finire questo discorso è che bisogna pensare che dovrebbero cambiare gli insediamenti urbani perché la parte di attuale di come è organizzata sia il consumo di energia che il consumo in generale non è adatta per il tipo di problema di cui abbiamo parlato oggi, cioè bisognerebbe pensare a dei nuclei urbani molto più piccoli, a delle possibilità di eh, concentrare le produzioni in uno o in un altro di questi nuclei e via dicendo, c'è uno schema che non è assolutamente quello della megacittà che si espande in maniera disordinata solo per motivi diciamo, di profitto immobiliare e via dicendo. Ultimo punto, e poi è finito, è per ottenere questo tipo di, di rapporto completamente sostanzialmente diverso sia con le produzioni che con i consumi. quindi proprio, Sto parlando di un cambio proprio di mentalità, di paradigma, se vogliamo usare le parole, di modello, cioè dovremmo cominciare a vivere secondo un modello completamente diverso. E questo comporta anche... uno schema di relazioni interpersonali completamente diverso, di cui ancora non c'è traccia e che però al quale dobbiamo cominciare a pensare. Quindi significa che si fanno lavori in comune, significa che alcuni consumi si possono organizzare solo se c'è un gruppo di cittadini che chiede quel tipo di consumo. Cioè bisognerebbe proprio... vedere una popolazione estremamente più articolata, estremamente più attiva di quello che abbiamo attualmente completamente resa passiva dalla struttura dei consumi e della produzione. Quindi, Quindi sto pensando un grosso a... lavoro informativo e anche educativo. Assolutamente sì, però attento dovremo lavorare in fase emergenziale. Cioè non continuiamo a pensarlo come abbiamo pensato negli ultimi dieci o vent'anni con tutte le difficoltà che si hanno per mobilitare, fare mobilitazioni di massa, c'è il grossissimo rischio, e questo è il problema da, da, sul quale cominciare a parlare, è che questo avvenga nel giro di pochi anni con una pressione esterna estremamente forte, esterna intendendo fuori dalla città o fuori dalla campagna. Bene, eh, cioè bene, insomma, è veramente un eufemismo in questo caso. Sono problemi molto gravi. Ringrazio Alberto per la sua potente sintesi. Insomma, chiaramente su questi argomenti si, si potrebbe parlare e discutere per mesi e sicuramente, almeno in parte, Regno continuerà a farlo. Vi lasciamo quindi le trasmissioni. successive restate all'ascolto degli 87.9 in FM Pia Massima vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo